El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Quilòmetre Zero és un grup integrat per set músics de procedències diverses d'arreu de Catalunya de Catalunya que es van anar sumant al projecte a poc a poc. Van pujar el primer cop als escenaris l'any 2022 i han actuat arreu de Catalunya, d'entre altres llocs, la plaça de Sant Pere a Prada durant la UC del 2024. I aquesta setmana tenim amb nosaltres la cantant, la Mireia. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Bé, bé. I el Javier el baixista. Bon dia. Hola, bones. I començarem parlant de la cançó eh, Suc de pinya, però abans us demanarem que, que presenteu-ho als membres del grup, sobretot els que no, els que no hi són eh, amb nosaltres. Doncs nosaltres som set. Som set. Aquí tenim el Javi, que és el baixista, i jo sóc la cantant. I a les hores està el Marcel, que és el Marcel Figueres, que toca la guitarra. El Marcel Pàmies està els teclats. La Marina Ribas al trombó, l'Albert Niñarola a la trompeta i l'Adrià Lozano a la bateria. I amb això doncs, som aquestes persones i normalment veiem nosaltres el nostre tècnic, que és el Dani Jiménez. I avui, com dèiem, parlem de la cançó Suc de pinya. Que una de les coses que, que dieu a la cançó és com que parleu de, de ser feliç amb, amb coses simples. No? De us, us defineix aquesta actitud a vosaltres? Sí, jo penso que bastant, no? De fet, ens centrem en escriure coses amb les quals ens identifiquem, no? Llavors, quan, quan la Mireia va escriure aquest tema, estava bastant encarat aquest, en aquest estil, no? De, amb poca cosa ja ja estem bé. El, ara deies que ho va escriure la Mireia. Les escrius sempre tu, Mireia, les cançons? on heu fent alguna cadascú? Com funciona això? Doncs la història és que vaig començar jo bastant sola, com, com a fer-ho bastant jo sola a casa i tal, i de cop, doncs, cap allà s'estava acabant com l'escriptura del CD i el trompet, l'Albert i el a la guitarra, van dir que els hi venia de gust també donar un cop de mà i aleshores ara, en aquests últims temes, estem així perfilant una mica entre els tres. O sigui, jo crec que tinc com el pes d'escriure la cançó com, com sencera i tal, i aleshores ells, venen i com de posar alguns matisos i ho acabem de comentar i aleshores van sorgint també idees i la veritat és que està bastant bé perquè aleshores et sents com bastant acompanyada i no recau tot un pes molt gros, saps? Queda més repartit i compartit. El Clar. que sí que és veritat és que l'escriptura sí que soc jo, però el tema de la producció, les idees de línies de baix i aquestes coses sí que estem més bastant tot l'equip i juntament amb el productor. O sigui que aquí sí que ja ens juntem més. Però la idea pelada sí que sortiria d'aquestes tres persones. Perquè en general, primer, eh, o sigui, la, el que és la lletra i el que és la música van juntes o, o ho feu una mica per separat? Jo crec que hem jugat bastant a, a veure com una vam trobant. No? Hi han temes que potser eren més les pelades que sí que anaven juntes amb, amb el piano i aleshores venia amb una idea de piano i una melodia i una lletra i tiràvem a partir d'allò. I a les que hi ha hagut més canya, no? com aquestes últimes, un suc de pinya, un fins aquí, eh, TKM0, que són aquestes últimes que han anat sortint, primer hem fet com tota la part de producció a partir d'unes idees i tal, i després he acabat jo afegint com la lletra i la melodia sobre de del que ja havíem estat fent a nivell producció entre tots. I ara que has provat els dos mecanismes, diguem, quin, quin t'agrada més? Uau, jo crec que cada tema és un repte, però sí que és veritat que quan tens la pinzellada de, del paisatge de fons, és a dir, quan ja tenim la part de, de la producció. Em costa menys imaginar-me la paraula exacta que vull col·locar allà dins, no? de, del que vull parlar una mica. És com quan en una persona que rapeja li posen una base i ho fa a partir d'això. Seria una mica com, com aquesta la, la cosa. I crec que em costa menys. Amb les cançons ràpides. Sí que les balades agraeixo tenir tot el temps del món per posar-me al piano i anar com fent-ho d'allò. Però si hagués de dir-te amb temes que li dono més canya, 100% la producció primer. Doncs sentim la cançó Suc de pinya de Kilòmetre Zero. Potser em fa vergonya dir-t'ho M'agrada quan estem Amb a la terrassa Fàcil Ho sé Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem presentant Kilòmetre 0, que és un grup integrat per músics d'arreu de Catalunya i que van tocar a la UCI el 2024. Uh, estem amb la cantant, la Mireia, bon dia. Hola, bon dia. I el Javi, el baixista, bon dia. Bon dia. Um, en quin moment veu decidir crea crear-vos com, com a grup? Bon dia. Ostres, um, quilòmetre zero neix fins i tot d'abans de la pandèmia. El que passa que tot just estàvem començant a engegar el projecte i, i va arribar i em va haver de fer un peron i no, no vam poder tornar a engegar-ho així ja més, més en sèrio fins fins després de, de tota la pandèmia. Perquè entre vosaltres ja us coneixíeu? Doncs, o sigui alguns no d'altres hem, hem anat com apareixent sí que nos doncs, la cantant va ser la, la Mireia, aquí present que, que va com voler engegar el grup coneixia algunes persones però van anar fent contactes i al final mira, ens hem trobar tots però sí que en nosaltres no, alguns no, no coneixíem a la resta de gent de fet, Bé, bueno, una anècdota divertida és que en la bateria que hi havia en aquell moment jo el vaig conèixer el mateix dia que estàvem dins de l'estudi per gravar el nostre primer tema. No, no, va ser peculiar perquè no era un grup d'amics que començava en grup de música, sinó que això ha vingut després, no? Era com que jo coneixia el Javi per la universitat perquè els dos fèiem educació primària i a més a més a classes diferents, o sigui, ens vam presentar com una amiga dels dos. Aleshores, sí que anava classe jo amb el teclista, que és el Marcel, i amb el primer bateria, que va ser l'Albert, i llavors nosaltres tres sí que ens coneixíem, i la resta venia com recomanats, no? de dir, pues, la idea és gravar aquest tema i si surt bé i tal, a veure què passa. Llavors vam anar a l'estudi a gravar això i, clar, les bromes corrien de, no, jo sóc el productor, l'altre, jo faig no sé què. I, clar, tot, tot eren bromes i mentides cap al bateria, que era, era bastant curiós de veure des de fora. No? i a, mi, o sigui, a partir d'aquí sí que ha sigut bastant doncs, que hem, hem passat, com això de no conèixer de res a fer plans com a col·legues i, i a estar doncs, en un grup molt còmodes, la veritat I la cançó d'aquest grup que presentem avui és Fins aquí um, Què voleu explicar amb aquesta cançó? Doncs aquesta cançó és la, la que ha escrit el, el, únicament, l'única cançó que ha escrit el nostre guitarra que fins aquí tracta una mica, doncs, de que a vegades ens acabem com d'escalfar de, el cap amb coses que potser no, no fan falta, no? Doncs jo què sé, algunes ratllades d'aquestes que diem a vegades, no?, que, que sobren i dius, ui, això podríem suavitzar-ho i, no, i no caldria anar més enllà, no? I és aquest fins aquí del que parla ell que en aquell moment doncs estava amb, amb moltíssims temes oberts i aquestes coses que vols anar com tancant-les i les anava tancant i va decidir com, era com la seva última carta final d'aquestes, a dir, vaig a posar un punt i seguita tot això que està passant i, i va fer aquest fins aquí. I aleshores va ser dels últims temes del CD que es van escriure, ens la va ensenyar i amb quatre retocs la vam acabar posant dins del CD i la veritat és que estem molt contents i molt contentes doncs sentim aquesta, aquesta cançó que, que com dèieu, és com una obra escrita pel, pel guitarra per, per explicar una mica el, la, de, la seva situació quan ho va escriure. És Fins aquí, de Kilòmetre Zero. Zero. a tot. No trobo la manera de saber com fer-ho millor o pitjor. És que mai m'he dit, és això el que vols col·leccionant i entens fent prou i error? Però avui no em cal apostar-ho tot. He decidit per arribar fins aquí, que potser no n'ho veig així. He decidit Fins aquí, que potser no ho veig així I he decidit arribar fins aquí Quantes coses queden per sentir Volia tornar setmana a Arrels presentem Kilòmetre 0 i ho estem presentant amb la seva cantant, la Mireia. Bon dia. Hola, bon dia. I el Javi, que és el baixista. Bon dia. Bon dia. Uh, avui presentarem la cançó Em quedo, um, que més és una, una cançó que us permet um, fer com interactuar amb, amb el públic. És um, us agrada més eh, la part de fer concerts i interactuar amb el públic o la part de crear cançons i enregistrar-les i tot plegat? Bé, jo crec que això ja és com una pregunta una mica personal a cadascú. Potser la Mireia dir una cosa diferent del que jo diré ara, però per mi personalment prefereixo els concerts. O sigui, la música en viu, estar ja en contacte amb el públic... el com les serrades que succeeixen pel directe, eh, tot com surt i com flueix, jo em quedo amb els directes, però ja et dic que és una pregunta molt personal que cadascú del grup podria respondre una cosa totalment diferent. Sí que és veritat. Jo t'he de dir que l'estudi té molta màgia perquè és un escou el, que escou el que escolta la gent en un inici abans de venir a un concert, no? Quan, quan publiques un CD i al cap d'uns mesos fas el concert de presentació unes setmanes, i m'agrada molt perquè, a més a més, fas molt vincle amb la persona que t'està gravant i nosaltres sempre anem amb el Quique, que és, és una monada. Però sí que és veritat que jo també gaudeixo més dels concerts i de la interacció amb el públic i el que et vinguin a fer un feedback, no? És, és sempre agradable la gent que se t'acosta i et diu, ah, doncs m'ho he passat molt bé en aquest moment o això potser m'ha fallat més o no sé què. Llavors, sí que és veritat que m'agrada molt aquesta part humana on, on tens un feedback molt xulo de, de la gent que t'està escoltant en aquell moment i tal qual com ens escoltem nosaltres tocant entre nosaltres a dalt de l'escenari. Dels concerts que heu fet fins ara, ja el, us quedeu amb algun concert concret que digueu va ser bonic o, o que us agradés molt aquell concert en concret? Eh, mira... Així com podria ser també una pregunta bastant oberta a interpretacions, penso que tots coincidiríem en dir que va ser el concert de presentació del nostre CD a la Nau, que va ser a Barcelona, una sala d'unes 200-300 persones, vam aconseguir omplir-la fins amunt d'amistats, la família, i va ser molt màgic, la veritat, perquè era com tot de gent de l'àmbit de la nostra confiança, també gent que, que no coneixíem, eh? És Així fans, diríem d'una manera, I, però gent tota que s'havia escoltat les cançons, que estava molt ficada dins del concert i realment es veu molt més quan tens un públic que està que està pendent de tu i, i que canta les cançons amb tu, que interactua i no que es quedi apartat o sense, sense participar gaire. Tu, Mireia, estàs d'acord amb... Jo sí, ella. jo completament d'acord en què la Nau crec que ha sigut el, el concert més especial, perquè jo crec que veníem preparant-lo tant i estimant tant tots els temes que anàvem a publicar i que no havíem tocat mai un concert sencer, amb que tot, quasi tot, eren les nostres cançons. Sempre teníem algunes de les nostres cançons i moltes versions. I aleshores aquest va ser com el primer on realment ocupava molt espai el que era realment el projecte de Quilòmetre Zero i poder, hi havien dos o tres versionetes que colàvem també pel mig. No? I crec que tothom va estar com molt content. A més, van venir moltes col·laboracions com la Gemma Aumet, amb la que va canviant, que és un dels que tenim també dins el CD, va al Camp Aradís Orquestra, la Mabel Flores, el Miquel Cubero, que també són amics. O sigui, van fer col·laboracions i tenim la sort de que són amics. I, i va ser molt xulo tot plegat. La veritat és que vam sortir molt gaudint aquell dia i ho hem comentat diverses vegades de dir, oh, que xulo va ser allò i tant de bo tornar-hi, no? I, I la veritat és que sí, que crec que és un sentiment bastant compartit entre tot el grup. I ara de digues... Que... Ah, digues, digues. Oh. Ah. Volia dir que hem de fer una menció honorable al concert de TAS, que vam sortir tots molt, concert, ai, molt contents d'aquest concert sí. perquè el públic sí. va estar molt ficat. I ens va agradar molt. També l'hem comentat molt aquest, sí. el de Prada va ser molt xulo. I ara, ara dèieu aquests amb els quals us cadeu hi ha algun lloc on us agradaria actuar i encara no, no heu pogut? Eh... Suposo que grans festivals. Festivals, l'acústica, Figueres, alguna sala xula com de Girona. A mi pel nord, a mi cap amunt, cap amunt, sí, sí, m'agradaria bastant però festival sempre fa molta il·lusió que encara no hem anat a cap festival gros i penso que ho hem comentat mm. doncs uh, estarem pendents aviam, aviam si algú si algú sènios i convida uh, ara sentirem <sum> la cançó Em quedo de Kilòmetre Zero Em quedo amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som Em quedo, eh -oh, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Imagino diumenges que siguin eterns. Viure entre les pàgines d'un llibre obert, conduir per carreteres mentre va caient el sol. Sentir com el temps se'ns escapa entre els dits. Et busco perquè riguis de les coses que dic. Cantar les cançons de l'oreja estirant al meu llit. No recorda si és muy tonto. No sé, jo soc así. Em quedo amb poder equivocar-me i olor de la pluja a l'estiu. Aquests vermuts del bar que te'n te i acabar menjant paella a les sis Em quedo amb totes les coses que són propòsits que no em deixen decidir. Em quedo amb fer l'amor de matinada, els petits moments que et van fer en gran. Confundo els quatre quarts en campanades, com el petó que no repetirà. Em quedo amb totes les coses que sóc. Ah. que setmana estem presentant a Ràdio Arrels Kilòmetre 0 un grup de música que va tocar a Prada durant la UC el 2024 i ho estem comentant amb la Mireia que és la cantant i el Javi que és el baixista, bon dia els dos bon dia hola, hola, bones. i avui la cançó que, que, que comentarem és Tu ja ho saps um, una de les coses que diu a la cançó és uh, que fer-te gran no és anar sumant Llavors, què, què és fer-se gran? Ostres, quina pregunta més xunga. Ara ens anàvem assenyalant a veure qui la contestava. Jo crec que, per mi, fer-se gran, és, és que clar, la, la va escriure aquesta frase Pere del Trompeta, que és l'Albert, que ell deia que fer-se gran va més enllà, no? No és sumar anys, tu pots ser molt, molt gran d'edat o d'edat avançada, però que, que, no, que el temps no corri, no? És a dir, com que s'haguessis prou igual, sinó que ell anira, parlava més d'evolucionar, no? De, bé, bueno, doncs com canvies tu per dins i com, i com et vas fent la teva manera de fer i de funcionar i de ser, no? Això era aquest fer-se gran i que a vegades ell, ell ho comparava, no? Aquest tu ja ho saps, lligat amb el que m'estàs preguntant, era com aquesta tonteria de que quan ets petit, sobretot adolescent, el Javi i jo ho veiem a diari, sobretot amb, amb nens de l'escola i nenes que fan sisè, aquest, tu m'agrades, jo t'agrado, però aquí ningú diu res. No? I és com que les històries aquestes que no acaben passant, perquè tampoc les acabes de dir, que jo crec que per sort sembla que la gent que es treballa <ríe> quan ja va, va evolucionar una mica, acaba dient les coses, no? totes aquelles històries que es perden pel camí que no s'acaben comportant a terme perquè és això, no? Jo ho sé, tu ho saps, però ningú dirà res. I aleshores queda com penjat. Llavors penso que anàvem, bueno, anava molt per aquí quan vam escriure això. Hi ha una mica com eh, remordiment de coses que no han arribat a passar o és més abstracte? Jo, a veure, jo penso que, que sí. <laughs> perquè com... Com ja et vaig dir l'altre dia, els nostres temes estan bastant centrats en, en experiències pròpies, no? Sí. Llavors, doncs jo penso que aquí quan es va escriure aquest tema també n'ava pensat en, en parlar d'alguna situació que, que hagi passat. Pot ser una tonteria, una cosa molt mínia, i si així passar-la per sobre com més situacions del dia a dia que t'hi vas trobant o una vivència que ens ha marcat d'alguna manera així més profunda. Sí, al final tot ho traiem de, de, del nostre dia a dia uh -huh. a més aquesta cançó la, heu fet un, un videoclip que es veu com una habitació i es veu com, com nem creixent una mica amb les coses que hi ha a l'habitació o amb coses que apareixen en un, un suro sur, o marxen um, primer, què, què volíeu explicar exactament amb aquest videoclip i, i, i com el veu fer tot plegat doncs aquest videoclip es va gravar en un matí amb l'ajuda de l'Albert Raga i la, i la Carla Izcara, que van, van ser un super equip amb nosaltres. I el que vam fer va ser anar a l'habitació del Marcel, el guitarrista, agafar el seu suro de tota la vida, perquè té una paret que és com de suro sencer. I aleshores van voler fer com una mica l'evolució de diferents etapes que comencen com a 5, de primària i vas pujant no? fins la l'ESO, batxillerat i tal. I aleshores... Eh, Realment vam agafar moltes coses que teníem nosaltres a casa i no vam comprar absolutament res i vam imprimir moltes fotos i pòsters que teníem de, bueno, doncs de, de fer molt de temps. Jo mirava molt Hannah Montana, Che D'Orso, eh, el Camp Rock que sortia llavors, teníem aquests mòbils de, de la pantalla que s'obre, els tamagotjis... I aleshores ja des del principi la nostra idea era com anar a ensenyar el que nosaltres havíem viscut i aquesta com a evolució que es pot detectar o no a partir d'aquest eh, suro. Que la veritat és que crec que hem arribat al punt exacte perquè molt ens ha dit uau, sembla la meva adolescència plasmada en escenes d'aquest videoclip. I la veritat és que vam dir, anem a fer alguna senzill però que la gent no es se senti identificada i penso que era objectiu complet gràcies a aquest equipàs. Era el primer dels videoclips que fèieu? No, oh, des d'allà el, el primer tema que vam treure, el primer de tots que és a tu, ja hem sempre hem fet, hem intentat treure videoclip amb, amb cada tema que anem traient, l'excepció del CD, que aquí eren molts temes a la vegada i no ens podíem permetre ni econòmicament ni de gestió ni de campanera fer un videoclip per cada tema, però... No, és això. De, des del primer tema ja sempre hem volgut fer un videoclip per a aquests singles que anem traient individuals. El que passa és que sí que hem reformulat una miqueta la, la fórmula de com fer-los, perquè al començament intentàvem fer un videoclip així d'explicar de, alguna història o sortint nosaltres, que vulguis o no, a nivell de gestió i econòmicament, són més cars i més complicats, i hem anat buscant una fórmula diferent. No? Pues com m'ha explicat aquest de, de tu ja ho saps, al final va ser gravar-lo en, en un matí, eh? en, en una habitació i ja està. No apareixem, ni, no apareixem ningú de nosaltres tota l'estona, no hi ha una història que explicar. És, no sé, és un concepte diferent. No sé li podria dir tant com un videoclip, sinó potser més un vídeo líric, per així dir-ho. Doncs ara sentirem la cançó Tu ja ho saps i si voleu veure el videoclip haureu d'anar al, al YouTube de Kilòmetre Zero amb la cançó aquesta Tu ja ho saps, que la sentirem tot seguit. Miro ara des Futura de dalt Fotogrames del passat Com costa Aquesta setmana hem estat presentant el grup a quilòmetre Zero amb la Mireia i el Javi. Bon dia als dos. Hola, bon dia. Hola, bones. I um, avui volem parlar de la cançó um, TKM Zero. Uh, no, li, li hem de dir així, aquesta cançó? Es diu així? Es diu així. Es diu així. Sí, sí. I què, què, què volíeu explicar exactament amb aquesta cançó? Eh, realment és... Tan tonto com explicar un amor d'estiu que només dura aquell estiu. I aleshores aquest TKM és bueno, quan, quan era el, és una mica com el, el seguiment del tu ja ho saps. M'agrades, m'agrado, no m'atreveixo no a dir-t'ho i el TKM 0 ja t'ho he dit i t'ho he deixat anar. I aleshores és aquest principi d'historieta d'estiu on el TKM l'escrivíem quan anàvem a l'ESO i era aquest te quiero mucho no? de, de les teves amigues o a la persona que t'agrada i el coret aquest. I vam dir, tu, doncs, com ens diem quilòmetre zero, aprofitem el TKM i posem aquest zero i juguem amb el nostre nom. I ja es va quedar això, doncs, TKM 0 Hi ha hagut uh, altres cançons que, que heu dit que era com una història més o menys personal. Aquesta d'Aquest amor d'estiu és personal d'algú, també? Aquesta en concret, tal qual està narrada, No però sí que és veritat que la gent que ho estàvem escrivint, no? que en aquest cas era jo i, i l'Albert eh, Ninyarola, estàvem junts fent això, doncs dèiem, doncs, anem a posar pinzellades d'historietes teves i d'historietes meves. Llavors no és que sigui una, sinó que podríem dir que és un Frankenstein entre dues persones del grup. Frankenstein, però que, que té tot el, tota la coherència, vull dir que, que suposo que explica totes tota les històries. Uh, aquestes... Eh, és una cançó més, més aviat animada. No sé si us sembla més fàcil fer cançons més animades o cançons més melòdiques o més tranquil·les. Um, no sé, penso que potser és més fàcil fer les més animades, m'aventuraria a dir, però al final és una miqueta el que et sorti en el moment que et ve la inspiració. O sigui, a nivell de producció fer una cançó més animada és com més fàcil, perquè l'has d'omplir amb molta cosa i et vas inspirant quan estàs allà eh, produint-la, però, però una cançó més tranquil·la, més melosa, també, eh? si estàs inspirat tu a casa, la podries treure fàcil, fàcilment. Llavors, depèn, depèn una miqueta. A mi personalment, ja no tant a la part de producció i de composar la sinó a la part de tocar-les, doncs prefereixo fer les mogutes pels concerts. Tu també prefereixes les mogudes, Mireia? Jo mi el que em passa és que sí que és veritat que és el que parlàvem fa uns dies, no? que si era més... Bé, bueno, com composàvem nosaltres. Aleshores, quan estem composant a nivell productiu, que primer fas la producció i després eh, li poses la lletra i les melodies, aquí és més fàcil sempre les animades i, en canvi, quan agafo un piano és molt fàcil. O sigui, no és molt fàcil, però surt més fàcil fer balades, no? Sí que és veritat que en concert jo gaudeixo molt més les animades, moltíssim més, i de fet crec que som un grup que anem prou a, a fer festa allà on, on ens toquen a fer concerts i a aleshores tenim poca cançó intensa de balada. Però, I llavors les gaudeixo molt. Però a mi, que la gent estigui callada i escolti una balada, que te l'estiguis marcant a dalt de l'escenari, a mi em flipa. <ríe> La veritat és que em flipa però trobo que és som un grup de festa major i aleshores en tenim poquetes i m'agrada també com està tot repartit ara mateix. Molt bé doncs sentim aquesta cançó Tkm0 del grup Klò 0 Un altre cop pel al és lloc L'estiu que entra a poc cap poca La cançó que agrada, sembla que s'aturarà hem de sentir TKM0 del grup Kilòmetre 0, que és el grup que hem presentat aquesta setmana a Ràdio Arrels. Moltes gràcies Mireia i Javi per haver estat aquí amb nosaltres i per haver-nos ensenyat aquestes cançons tan uniques. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer. Moltes gràcies i sí.